Kapittel 3 Og dette var Moses og Aarons generationer på den dag da Jehova talte med Moses på Sina i fjellet. Og dette var navnene på Aarons sønner. Den førsteføtte, Nadab, og Abihu, Eliasar og Itamar. Dette var navnene på Aarons sønner. De salvede prestene hvis hender var blitt fylt med makt til å tjene som prester. Men Nadab og Abihu døde framfor Jehova da de fram var ulovlig ild for Jehova i Sina i ødemarken og de hadde ikke fått noen sønner. Men Eliasar og Itamar fortsatte å tjene som prester sammen med sin far Aaron. Og Jehova talte så til Moses og sa, «Før fram Levi stamme, og du skal stille dem framfor presten Aaron, og de skal gjøre tjeneste for ham. Og de skal oppfylle sin plikt overfor ham og sin plikt overfor hele forsamlingen foran møteteltet ved å utføre tjenesten ved tabernaklet. Og de skal ta hånd om alle møteteltets rettskaper, ja, den plikt som påviler Israel sønner ved å utføre tjenesten ved tabernaklet. Og du skal gi levittene til Aaron og hans sønner. De er slike som er gitt, gitt til ham av Israels sønner. Og du skal innsette Aaron og hans sønner, og de skal ta seg av sitt prestedømme, en enhver fremmed som nærmer sig skal lide døden. Og Jehova fortsatte å tale til Moses og sa, «Og jeg, se.» Jeg tar levittene ut fra Israels sønner i stedet for alle de førsteføtte som åpner morslivet bland Israels sønner, og levittene skal bli mine. For hver førsteføtt er min. Den dagen da jeg slå ihjel hver førsteføtt i Egypts land, heliget jeg for meg hver førsteføtt i Israel, både mennesker og dyr. De skulle bli mine. Jeg er Jehova. Og Jehova talte videre til Moses i Sina i Ødemarken og sa, «Registrer Levi's sønner i henhold til deres fedrehus etter deres slekter. Alle av mannkjønn som er fra en måned gamle og oppover skal du registrere.» Og Moses begynte å registrere dem på Jehovas befaling slik som han hadde fått påbud om. Og dette var Levi sønner etter deres navn, Gersjon og Kehat og Merari. Dette var så navnene på Gershons sønner etter deres slekter, Libni og Shimei. Oke hat sønder etter deres slekkter var amram og gisar, hebron og usjelv. Om er ra i sønder etter deres slekter var mali ogøshi. Dette var levitnesslekkter etter deres fedre hus. Till gersjon hørte libnitenes slekkt og si medtenes slekkt. Dette var en gersjonnnitenes slekter. Deres registret til svarrte av alle av mandjen som var fra en montgamle og op påvir deres registrerte var 7500. Gershonittenes slekter var bak tabernaklet. De lå i leir mot vest. Og høvdingen for Gershonittenes fedrehus var Eliasaf, Laels sønn. Og Gershon-sønnenes plikt i møteteltet omfattet tabernaklet og teltet, dets dekke og avskjermingen for inngangen til møteteltet, og forgårdens omheng og avskjermingen for inngangen til forgården som er rundt hele tabernaklet og alteret, og det stelt snorer, det som hørte til all tjeneste i forbindelse med det. Og til Kehat hørte Amramittenes slekt og Jisarittenes slekt og Hebronittenes slekt og Usielittenes slekt. Dette var Kehatittenes slekter. Antallet av alla av mannkjønn, som var fra en måned gamle og oppover, omfattet 8600, som tog seg av plikten i forbindelse med det hellige sted. Kehatsønnenes slekter lå i leir på sørsiden av tabernaklet. Og høvdingen for Kehatittenes slekters fedrehus var Elisafan, Usiels sønn. Og deres plikt omfattet arken og bordet og lampestaken og alterene og det hellige steds redskaper som de gjorde tjeneste med, og avskjermingen og alt tjeneste i forbindelse med den. Og høvdingen over Levittenes høvdinger var Eliasar, presten Arons sønn, som førte tilsyn med dem som tok seg av plikten i forbindelse med det hellige sted. Til Merari hørte Malittenes slekt og Muschittenes slekt. Dette var Meraris slekter, og deres registrerte etter antallet av alle av mannkjønn, som var fra en måned gamle og oppover, var 6200. Og høvdingen for Meraris-slektenes fedrehus var Suriel, Abihayels sønn. De lå i leir på nordsiden av tabernaklet. Og det Meraris sønner var forpliktet til å føre tilsyn med var tabernaklets fagverksrammer og dets tverrstenger og dets stolper og dets sokler med tapphull og alle dets redskaper og alt tjeneste i forbindelse med det, og stolpene til foregården hele veien rundt, og deres sokler med tapphull, og deres teltplugger og deres teltsnorer. Og de som hadde sin leir foran tabernaklet mot øst, foran møteteltet, mot soloppgangen, var Moses og Aaron og hans sønner, de som tok seg av plikten i forbindelse med helligdommen, som den plikt som påvilte Israels sønner. Og enhver fremmed som nærmet sig ville lide døden.» Alle de registrerte av levittene som Moses og Aaron registrerte på Jehovas befaling etter deres slekter, alle av mannkjønn som var fra en måned gamle og oppover, var 22 000. Da sa Jehova til Moses, «Registrer alle de førsteføtte av mannkjønn av Israels sønner som er fra en måned gamle og oppover, og ta opp antallet av deres navn. Og du skal ta ut levittene til mig? jeg er Jehova, i stedet for alle de førsteføtte bland Israels sønner.» og levittenes husdyr i stedet for alle de førsteføtte bland husdyrene til Israels sønner. Og Moses gikk i med å registrere alle de førsteføtte bland Israels sønner, slik som Jehova hade befalt ham. Og alle de førsteføtte av mannkjønn, etter antal navn, som var fra en måned gammel og oppover av deres registrerte, utgjorde 22.273. Og Jehova fortsatt å tale til Moses og sa, «Ta levittene i stedet for alle de førsteføtte blant Israels sønner» og levittenes husdyr i stedet for deres husdyr, og levittene skal bli mine. Jeg er Jehova. Och som løsesum for de 273 av de førstefødte av Israels sønner som overskrider levittenes antal, skal du ta fem sekel for hver enkelt. Heter det hellige steds sekel skal du ta det. En sekel er 20 gera. Og du skal gi pengene til Laron og hans sønner som løsesum for dem som overskrider deres antal. Moses tog da pengene som utgjorde løskjøpelsessummen fra dem som var overtallige i forhold til den løsesummen som levitene utgjorde. Fra de førsteføtte av Israels sønner tog han pengene, 1365 sekel etter det hellige steds sekel. Så ga Moses de pengene som utgjorde løsesummen til Aaron og hans sønner i samsvar med Jehovas befaling, slik Jehova hade befalt Moses.